În țara de unde vin, bărbații au nume de frunză și chipuri de zei lucrători. Este în soara desă cu flori, cărora le zic femei, redându-le frumusețea ascunsă, după obiceiuri străvechi ale locului, în toți zidesc și îngroapă dragostele, soave, pâlpie seara iubirile lor, ca aurul focului, pe argeș, și pe olt, pe târnave. În țara de unde vin, soarele stă tornic în dragoste, sărutând pădurile în fiecare zi. La fel cătră drăsară, stările, luna. Vântul coboară cu miros de grâu și pelin, Ca la datina munților, întotdeauna. Țara de unde vin călător e o țară de dor.